Baraka. A külvárosba mentem ópiumért. Eritrejé volt a díler, csontsovány raszt a hajú. Egy kurvával lakott, és annak a két gyerekével. A lakásban nem volt bekötve az áram. Forró volt a város, levert a víz. Átizzadt az ingem, mire odaértem. – Mit szeretné a fehér fiú? – kérdezte élcelődve. arabú mondtam, hogy hagyja a süket dumát. Egy matracaló vette elő a cuccot. Barna volt nedves zsírpapírban. Mondta, az árat, vettem elő a pénzt, mire csak. kérdeztem fizetés közben. Baraka, mondta és mosolygott. Látta rajtam, hogy kicsit sem értem. Oda viszel, ahol minden áldott. A szájában rohadtak a fogak. Kifizettem és indultam haza. A nyelvem alá tettem a cucc felét, azt reméltem alszom majd kicsit, nem hangzott rosszul az, hogy minden áldott. Mire visszaértem, ez is álmosodtam. Beleestem az ágyamba ruhást túl. Éreztem magába ránt az álom, és reméltem, hogy elvisz messzire. De nem volt semmi színes álom. Sem táncos nők, törpék, karavánutak. Egy lépcsőházban mentem a nyolcadik kerületben. Budapest, Kelet-Európa, haza. Egy nő várt a konyhában, és mosolygott. És kedves volt, és nem volt hideg. Főztem vacsorát, azt mondta, halkan beszélj, mert felébred a fiad. Ilyen dolgok vonultak bennem hajnalig. Reggelre teljesen kibuktam. Zuhanyzás után autóba ültem. A külvárosit csikorgattam a fogam. Ölni mentem, minek is tagadjam, hogy szétverjem a díler fasz fejét. Elképzeltem, hogy ráragom az ajtót. Baraka, mi a kurva anyád? De nem találtam meg azt a házat. És ismeretlen volt az utcán mindegyik gyerek. Egy vályog falat vertem sírva dühömben. Forróság volt és vérzett a kezem.